Vrienden, goeiemorgen Paasfeest gang oor een vierletter woord en jy speel om L-E-W-E lewe Niewe lewe Een vol lewe Een oorvloedige lewe Een verloste lewe Een dankbare lewe te lewe En dis hierdie lewe Wat Jesus ook van ochend Met sy opstandings Gebeerd Hierdie opstandingsdag, hierdie paasondag Voor ons wil kom gee Hierdie lewe in hoofdletters gespeel So as ons van ochend Mekaar groet en ons sê Maar die Heer het opgestaan Dan kan ons lekker antwoord En sê maar die Heer het waarlik opgestaan Dis hoe die vroege kerk mykaar gegroet op hierdie paassondag so ek groet julle van ochend met hierdie woorde die hier het opgestaan en julle antwoord Amen Kom ons bid samen Heren wat een heerlijke dag een sondag nie enige sondag nie die sondag na goeie vrijdag die goeie vrijdag waar ons gehoor het dat Jesus aan die kruis gesê het dit is volbring die prijs is betaal die skuld is vereven en drie daal later op hierdie opstanding sondag paas sondag weet ons dat die dood die Heere Jesus nie kon gevangen hou nie. Hy het opgestaan, hy leef en hy is van ochend ook hier in ons midde. Ek denk sommer aan die lied wat ons sing, hy leef, hy leef, hy leef hier in my hart. En dis die voorrecht wat ons van ochend het om hierdie opgestane Heere Jesus in ons harte te hee, in ons levens te hee dis die een vir wie ons lewe dis die een wat aan ons hierdie lewe as een geskenk omgeet en vir wie ons van ochtend net in verwondering wil sê dankie Jesus nie nie dankie vir goeie vrijdagse gebeuren nie maar hier as sondag nie gekom het die was ons eindelijk met niks bezig nie die bejammeringswaardigste van alle nense Jesus dankie dat ons hoop het Dat die dood juist hoop in ons leven ingedraad Dat daar vir ons een verwachting is Een toekomst is Om een dag ook saam met u te wees Heren kom ontmoet ons van ochend Rondom die woord Kom ontmoet ons van ochend ook rondom die dood Ontmoet ons in ons saam wees Heren as ons voor u kom buig Amen Vrienden, ons het donderdagavond met ons Nagmal die wit Christus kers Uitgedoof as een symbool van Jesus wat gesterf het En van ochend op hierdie paassondag Steek ons die wit christuskers Weer aan As een symbool van Christus Wat opgestaan het uit die dood En wat leef En dis wat ons blomme Dankjewel Anita ook symboliseer van ochend die die wit wat die teken van oorwinning en van lewe is Vrienden, ons is bevoorig om van ochend uh, ook een klompie besoekers by ons te verwelkom Hulle kom daar uit my geboortedorp in die klein karo Ootsoering um, Dan en Daneka het nou die afgelope tyd ook by ons in die gemeente en hulle vanochtend hulle tweede sienkie ook kom toe en uh, het is vir ons een voorrecht dat julle ook vanochtend uh, hier juist by die koopbezatings sal waar ons min doop het hier uh, is min Abrams en Sarais hier aan die, die, die, die syderkant van die N2 wat op 100 nog kinders het so uh, ons is baie bly dat die jong jongmense is wat ook hier by die kopershapingszaal kom doop dus te, vir die oupas en die oumas wat hier is een uh, voorrecht om ook dit te kan beleef ek gaan net so een of twee goedkies oor die doop sê en dan gaan ek vir julle vraag om voor en te kom en dan kan uh, Joshua ingebring word ek weet die oupas en die oumas sit in afwachting in die binnenkant vrienden kom ons kom ons sê gauw wat wat het goeie vrijdag en paasondag hoe trek ons die leine deur na die doop toe in die doop kom God na hierdie sienkie toe en ek wil jou amper terugvat na die daad toe jy flerk gesleep het by jou man of jou vrouw En hoe jy eindelijk om jou maat sy hand gevraat en gesê het, wil jy nie my mysie wees? Wil jy nie my kerel wees? Kan ons nie in een verhouding met mekaar ingaan? Een vaste verhouding nie. En hopenlik het jy ja gesê daartijd en toe die verhouding so ontwikkel dat het geëindig het in die huwelijk waar dit een verbond was tussen man en vrou wat tot stand gekom het eindelike ooreenkomst een kontraak, een godelike kontraak, een godelike ooreenkomst en weet julle wat is die wonderlijke van van oogend is dat God drie enig die Vader, sy Seen Jesus Christus en die Heilige Gees van oogend in die doop na Klein Noosja te kom en vir hom sê Boeta, ek het jou op jou naam geroep hy is myne ek wil graag jou jimmelse papa wees ek wil graag jou verlosser en vriend wees ek wil graag die trooster wees die kracht wees wat in jou bly wil jy nie my kind wees ek wil met jou een verhouding hee, ek begeer om in een verhouding met jou te staan, ek vraag jou om jou hand, en ek gee daarmee saam een klomp beloftes van hoe ek vir jou lief is, en hoe ek vir jou gesterf het op goeie vrijdag en hoe ek jou opgestaan het op paasondag, ek geef jou klom beloftes van liefde en sorg en beskerming, wil jy nie my kind wees nie? Het is die wonderlijke van die doop, dat God van ochend, hierdie groot, amazing God, afbuig na klein Joosja toe, en hom om sy hand vraag en nou sal jylle vanochtend wonder maar hoe het is aardig en Joshua nou um, op die jong ouderdom antwoord op so een groot en belangrike vraag hy hoef nie nou op die antwoord nie want op grond van sy pa of ma of beide van hulle sy geloof staan hy in die verhouding met God maar soos wat hy groter word en hy word door sy papa en mama geleer wat die doop is wie God is, wie Jesus is, wie die Heilige Gees is, kom hy by daai punt waar hy self daai beloftes wat vandag in die doop in hom gemaakt word, kan vat, self kan antwoord en sê, ja, ek wil die kind wees. Ek wil my leven vir u gee. Ek wil my hart vir u gee. So jylaas ouwers dan en dan die het hier die ongelooflike voorrecht om van te vertel van hierdie liefdesanbod Wat God van ochend aan hom kom maak Wil jy nie my kind wees Ek gaan jou God wees Ek gaan vraag dat Jylle twee na voren kom En ou boet kan ook maar kom En dan Gaan ons miskien gauw terwyl jylle voren te kom Net een lied saam sing Lied 294 julle met dalk net so skyn staan dat julle lekker daar op die kamera gaan gaan inpas. Vriende, kom ons sing twee versies van lied 294. Jesus roep die kindertjies, moed hulle nie verhinder nie. Ek gaan uh, aan jylle die vraagies vraan Dan gaan ek vir jylle geleentheid gee om daarop te antwoord Beleie jylle twee dat Of jou ons kinders as sondaars in die wereld gekom het En hulle eindelijk onder die oordeel van God staan Hulle nogthans in Christus aan God behoort En as sy kinders lidmate van sy gemeente gedoopt moet word Die tweede vraag Anvaal jy die bybel as die woord van God wat ook hier by ons in die kerk geleer word en dat dit uh, die die boek is wat vir ons vertel hoe om verlost te word en juist hoe om in een verhouding met God te kan leef elke dag en in die derde plek beloof jy om hierdie kind uh, in hierdie leer na jylle vermoe die beste van jylle vermoe groot te maak en op te voet wat is hart op jylle antwoord? in die saniteer middel af afwaai, ek gaan nou nie aan jou syraad nie, ek baie graag aan jou gevat het, Boeta, aan jou by jou maag gevat het en jou gedoop het, maar hierdie ouw virus maag het ek nie aan jou eindelijk mag gevat het ok het jy gesien wat het ons hier so jy gesien is water ek weet hoe oud jy nou is, jy is hy vier drie, so drie jaar terug is jy ook gedoop met water wat die doem nie op jou kopie neergesit en die handen rust ok, vandag is het boethiese beert water gebruik ons om ons te was ne? as jy nou vuil is en jy het gespeel dan was mama jou met water en hierdie water wat ons op boethiese kop sit van ochend is my net om te sê, jyse sy bloed kom was al Joosja sy sonde weg en hy kom sê vir Joosja ek wil jou God wees en jy moet vir my soos een kind wees Jy kan maar bykie naarder staan Joshua Klein, het loopt in die naam van die Vader En die Seen En die Heilige Geest Amen Kom ons bid sam Heren, dit is so Dit is so een speciale oendek Ons weet kinders is geskenk uit die hand En vooral Joshua Is die geskenk uit die hand Dat hy special is Voor sy papa en sy mama En dat hy sy leven gespaard het Toen hy so klein was en broos was Heere, ons kan nie vanochtend anders as om net vir u dankie te sê nie. Dankie vir sy lewe. Dankie dat u juist oor hom u naam uitgeroep het en gesê het Josja, jy is myne. Ek bid Heere dat u vir helaas ouwers al die weisheid en liefde en, en oorvloed en oormaat sal gee om ook vir Josja te vertel dat u Van om sy hand kom vraat dat hulle ons sal groot maak heren in die waardes van die woord dat hulle heren somme net as gesin lewe mag vier en lewe mag geniet sien vir hulle as ouwers heren sien vir Oboed sien vir Joosha Ons bid het in Jesus' wonderlijke naam Amen Ek gaan gauw vir die Ooppas denk ek Is die gelukkige ween Om die bybelkie in die doopseel te kom oorhandig Die doopseel het ek daar neer gesit kom maar voorin toe kom En julle kinders Kom geluk wens um, En uh, van ons kant af Baie baie geluk Ons weet, het is vir jylle as familie saam met jylle vriende ook een speciale oomlik en ons eer die jylle ook jylle kan maar geluk wens, ek gaan aan met die praat te um, mag dit som net ook uh, vir jylle wonderlijke pad wees wat voorlee oké, okay. baie dankie ek gaan nou maar een ellenboog gee of een vuist of iets nou toe baie geluk jylle Vrienden, ons gaan Luister na een lied van Jan de Weth Voordat ons Ons skrifdeelte gaan lees Het is een baie bekende lied van Jan de Weth Wat sê Jesus het opgestaan Matthies 28 van vers 1 tot by vers 10 Na die sabbad dag, toe dit die sondagmorgen begin lig word het Maria Magdalena en die ander Maria na die graf gaan kyk Skienlik was daar een geweldige aardbeving een engel van die Heer het van die hemel afgekomt na die graf toe gegaan, die klip weggerol en daarop gaan sit sy voorkomst was so blink soos weerlig en sy kleere so wit soos sneeuw van skrik vir hom het die wachtige bewe en soos dooi is geword toe sê die engel vir die vrouwe jylle moet nie bang wees nie ek weet jylle soek Jesus wat gekruisig is hy is nie hier nie want hy is uit die dood opgewek soos hy gesê het Kom nader en kyk, daar is die plek waar hy geleed. Gaan gauw en sê vir sy disciples, hy is uit die dood opgewek en hy gaan jylle vooruit na Galilea toe. Daar sal jylle om sien, dit is wat ek vir jylle moes sê. Hy het toe hastig van die graf al weggegaan, bang maar baie bly en hy het gehartlik om dit aan die disciples te vertel. Skielik het Jezus daar voor die vrouwe gestaan en hulle gegroet. Hulle het nader na gekom, sy voete gegryk en om aan bid. Toe sê Jesus vir hulle, moet nou bang wees nie. Ik gaan sê vir my broers, hulle moet na Galilea toe gaan en daar sal hulle my sien. Ons lees net tot so ver saam. Frans, Frans, so, miskien gaan jy my nou kan recht met jou mediese achtergrond, maar die geleerde sê nadat Jesus een lichaam van die kruis afgehaal is het een soldaat met een spies om in die sy gesteek en toe daar water en bloed uitgekom en die vog wat uitgekom het is een teken van een van die moendelike oorzake van sy dood dat hy een orta gehad het wat gebars het een aorta wat gebars het so in my taal tal um, wil ek amper sê sy hart het gebreek sy hart het gebars die offer is voltooi goeie vrijdagse dit is volbring is afgehandel die mens het hulle sin gekry Jesus het gesterwe sy hart het gebars en hy betaal die prijs met sy hewe vir ons sonde. Maar opstanding sondag, hierdie dag, bewys aan ons, dat jy die waarheid, en onthou nou die bybel sê in Johannes vir ons, Jesus is die weg, hy is die waarheid, en hy is die lewe. Opstanding sondag sê vir ons, jy kan die waarheid vat, en jy kan om in een graf sêt, maar die waarheid met hoofletters gaan nie daar bly nie. Jy kan die waarheid aan die kruispas spyker, dit in fancy doodsduke toedraai, en een klip voor die graf neersit. Maar die waarheid sal opstaan en leve. Een mens kan die waarheid in hoofletters gespel nie doodkry nie. Daarom was die kruis nie die einde van Jesus' pad nie Vanuit Jesus kan het maar sê, sy gebarste hart sy gebroke hart word daar een nieuwe hart geboore Niewe leven, hy staan op en hy leef tot in alle eeuwigheid Nou wil ek van ochtend so rikkie met julle praat oor oor die ding wat ek wil noem paashart een nieuwe hart nieuwe lewe ek denk as ons van ochend Jesus' opstanding vier hierdie nieuwe lewe dan is nieuwe lewe altyd is gelijk aan een opgewekte ritme van een hart wat klokt toetst Doodoof, doodoof. Dit spreek van Lewe En hierdie paashart Wil Jezus ook van ochend Vir jou en my kom aanbied Soos wat hy het aangebied het Vir die mense in daai dag To hy opgestaan het in die dood Ons lees is ons van die ander evangelies lees Dat toe die disciples achterkom dat Jesus opgestaan het en die grafdoeken lee leeg en hy is nie in die graf nie dat die disciples sy harte warm begin klop het niewe lewe het in hulle harte gekom hy het skielik een paashart gekry Maria Magdalena hoor een stem wat haar naam roep en sy herken die stem en sy weet is Jesus en skielik begin Maria sy paashart te klop. Toe Jesus saam met die Emmausgangers stap, en hy begin om met hulle te praat, en die skrif hulle uit te lee, oor wat gebeur het, lees ons, hulle harte het warm geword. Die Emmausgangers ontvang een paashart, een nieuwe hart, vol lewe. En die paas hart, een hart vol niewe lewe, kom bied die Heere ook van ochend vir ons aan. Hy het inderdaad van ochend al klaar vir Joosja kom aanbied. Maar hy wil verder gaan van ochend om die paas hart, die niewe lewe, die hart ook vir ons aan te bied. Nou gaan jylle heel waarskijnlijk vir my vanochtend vraag Hoe kan ons nou die paashart hart ontvang Is ons nie weet wat het is nie Kom ek geef jylle baie kortliks 6 kenmerke Nou het ek een vinger te min Ek is nou soos die onderwijs wat gesê 5 keer En nou wees dit die vier vingers Ek het nou 1 vinger heb die microfoon Maar ek gaan vir julle 6 dinge vertel Van hoe lyk Een paas hart. is vol niewe lewe a paas is vol energie, a paas is nie a hart wat tot stilstand gekom het en dood is nie dis rechtig a hart wat dodoef, dodoef en as jy nou bykie opgewoner raak oor jy in jou geliefdese teenwoordigheid sit en, en die hartklok van jou begin versnel dan weet jy, dis, dis liefde wat tis in ons is, en wat maak dit my hartklok nou versnel. Een paashart is een hart wat begin vinniger klok, daar is energie, daar is nie verlewe. Wat ons ervaar, en waar ons as mense met paasharte ook nie verlewe indra in plekke waar dit dood is, en waar daar nie energie is, nie. en waar daar duisternis is. So een paas hart is een hart vol nieuwe leven Vol energie En ek moet tekens daarvan oor als wees Daar waar ek beweeg Tweede kenmerk Een paas hart Dra nie Een doodskleed nie Een paas hart Dra nie nie toe Een fijn dier wil ek amper se exotiese fijn linde nie een paashart is mense wat een blauwe jean aantrek excuse nou vir my beeld iemand met een paashart is iemand wat elke dag in geloof leef in werkskleren kleren wat gemaakt is om vuil te word en hoe langer jy een jean draan, hoe meer hy gewas word, hoe lekker die sitting aan jou luif een paashart word nie in fijn wit doodslinne toegedaai dit is een hart wat jeans aan het, wat bereid is om te werk een paashart in die derde plek is kliprollers kan ek maar sê een paas hart kerk is gevul met mense wat klippe wegrol die eerste teken van die opstanding wat, wat hulle gesien het was toe die klip voor die graf weggerol was en is dit nie wat ons as mense eindelijk maar nodig het nie op een manier is ons allemaal half in een of ander graf vastgevang iemand moet net vir ons die klip wegrol dat ons kan uitbreek uitkom en dit is wie ons is wat paasharte gekry het ons moet uitkomkans bied vir mense wat vastgevang is in een of ander vorm van graf met die paashart kan ek en jy die klip wegrol vir iemand anders in die lewe ons kan dat kan iemand sy lewe vanhoop wegrol en vir die persoon diewe hoop gee, ons kan dat vir iemand wat vrees bevangen is die klip van vrees wegrol en vir hom weis op Jesus wat ons vrede is iemand met die paas hart is iemand wat die klip wegrol, so dat mense uit die grafte kan uitkom kan vry wees een vierde kenmerk een paashart het altyd een vinnige polslag daar is altyd iets aan die gebeur die onverwagse is jy amper te wachte een kerk wat gevinn is met mense met paasharte dag altyd eerste op Het sy het by vreugde is waar nieuwe leven gevier word en of het by nood en elende is a kerk wat gevul is met mense wat paas harte het, is altyd eerst op die toneel Mooie dinge vind plaas Goeie goed gebeur, Jesus gebeur, daar is nie plek vir prima donnas en aandagssoekers nie, want al wat saak maak in a paas harte kerk is Jesus Jesus Daarom is die hart klopvindig Ons is die heel tyd bezig om, om op die maat van die musiek Wat die heilige geest vir ons gee Energie in te dra En bezig te wees En een verskil te maak Die vijfde kenmerk van iemand met een paas hart Hy is gevul met vreegde Die joodse raad het gedink toe Christus aan die kruis gesterf het hy het laatste gelag die Romeinse overheid het ook so gedink toe hy sy asem uitblaas het die Romeinse overheid gedink ja, ons het ons sin gekry die nare skade en die sadistische soldate het ook gedink ons het laatste gelag die sogenaamde Messias is dood weet jy wat, selfs die dood kon nie die laaste lach ontkry nie want God het laaste gelach in die, die vroege kerk het hulle gepraat van die paas gelach die gelach waar daar by ons moet wees om te weet die dood is dood Christus het die dood oorwin daar het leven gekom oor die dood, die dood het nie meer die laaste sê in ons leven nie ons kan met vreugde die leven verder vat ons kan lach oor die nieuwe paas harte wat ons gekry het wat vol dankbaarheid is ons moet lach en vrolik wees, vol dankbaarheid ons het een nieuwe hart gekry een hart van vreugde en in die laaste plek een paashart hart het ook een gebroke hart Wat bedoel ek daarmee? Iemand wat een paashart heet Heet een aanvoeling Van ander mense Dit gaan daar oor dat ons In iemand anders die skoene moet inklim En moet verstaan Dat aan mense is wat seer het En wat gebrokenheid beleef Een paashart is Is nie iemand wat gespaar Bly van al die teleerstellings In die slech in die wereld nie As jy Jesus lief het Moet alles wat jy in jou het Heet dan sal jou hart breek vir die stikkendheid en die seer wat in ons wereld op die oomlik aan die gebeur is ek denk jylle sal met my saamsteen vir alles jy nou kinders het sal jy weet waarvan ek praat maar maar as jou kind seer krij dan krij jy ook seer as jou kind bloei dan bloei jy ook as Jezus treer oor hierdie stikkendheid en verlorenheid van hierdie wereld dan is ek en jy met ons paas harte wat ons by hom gekry het ook hartseer oor hierdie stikkendheid en seer en wil ons met hierdie paas harte een verskil maak daaran en hoop en geneesing bring waar daar seer en stikkendheid is breek jou hart ook op hierdie paasondig breek jou hart oor die selfde dinge wat God in die Bijbel geheil het. Vrienden, dis die seseinskappe van een paashart. Ek won een somme van ochend of jy so een paashart wil hee. Een nieuwe hart Een paashart wat jeans aantrek En wat begin werk Wat eiwerig Sy hand aan die ploeg slaan Om een verskil te maak Een paashart is iemand wat een klip wegroller is Wat vir mense Vryheid wil bring Dat hulle uit hulle grafte kan uitkom Een paashart het altyd een finnige polslag. Ons is altyd te wachte dat die heilige gees ergens aan die werkes en iets wonderbaarliks en wonderwerkens gaan doen. Die vijfde een, een paashart is gevul met vreegde. En een paashart het ook somtijds een stuk gebreektheid in hom. Het jy een paashart, As ons vanochtend voor die oopgraaf staan Dan kan ek en jy soos die disciples En soos die Emmausgangers En soos Maria Sê wau wow, Ons hart het warm geword Jesus is nie daar nie Dood is oorwin Lewe word gevier Niewe lewe Een paashart Hy kom biedend van vanochtend vir ons aan een vol lewe, een reik lewe, een oorvloedse lewe, eeuwige lewe. En al wat ek en jy moet doen, is om net ons hand uit te steken, dit te ontvang. Dit wat Joshua gaan doen, oor een paar jaar van nou, om die aanbod, van God te aanvaar en te sê, ja, ek wil die kind wees, ek vat die beloftes, wat jy van ochend in die doop aan my gemaakt het, diezelfde geld maar van ons ook. Hy kon biede hy paas hart vir ons aan, by nie verlewe. Vat het. Laat jou hart warm word, as jy vanochtend in Jesus' oog kyk en sien, wau, wow, hy leef. Hy is in my, hy is tussen ons. Amen. Kom, ons gee paar oomlikke van stilte, wat jy net in die Heerse tenwoordigheid jy self afraaf, jy so'n niewe hart al gekry het, een paashart Vrienden, ons gaan afsluit met die bekende hoor jy die paasweesklokke ons gaan 2 versies daarvan sing misschien kan ons maar staan as ons hierdie prachtige lied sing hoor jy die paasweesklokke ons wil jylle uitnooi na volgende sondag is een registratiesondag vir ons 40 dag project het uh, het beloof om feestelike karakter te wees daarboe by ons inrijdienst en jylle gaan jylle 50 rankies moet saambring vir die handleidings uh, en dan gaan jylle beder word met gratis pannekoek Ek wil nou amper sê, soveel soos wat jylle wil hee uh, Want die ouwe die pannekoek vir ons kom bak Vatlik lekker vir my net so half hier om 600 pannenkoekie te bak So hy wil eintlik meer bak, is net, is net die 600 So, daar kan vaak vir elkeen drie pannenkoeken wees So moet nou nie volgende sondag dit mis nie Ons registratiesondag vir 40 daag Wat die 18 april afskop So maak ek knoop vir volgende sondag Die diabetes, soos ek self, bring jou insulien saam, want uh, Die pannekoek, ek beloof jylle, die pannekoek Is uit die boeken uit um, Ja, dan sien ons mekaar volgende sondag Mag die opstandingssondag vir jylle net uh, Een wonderlijke Geseende dag wees, een dag van nieuwe lewe Mag die Heere, sy sien en sy genade By elkeen van ons wees So dat ons in hierdie dag wat die lewe kan gaan vier, kan bly wees, kan dankie sê vir die lewe, eeuwige lewe. Amen.